السلام عليكم وإن اتفاق الرواد في حسنا دي من الأساني دي في الشغل عدا دي تا مسلسل وي مسلسل اغاو بج حلقه کیا چه وقت رورو رواني كنن او پا اسطلاق مسلسل ستو طالبانو تاليبانو چه رواد دا حدیث وي اتفاقی ويو خاص صفت باني طول حدثنا وي طول اخبرنا وي يا عنان وي ما اپا خبر اپنی دی؟ یا مصافحہ کئی تریبت لفظی توشی با خبر اپنی رغم انفہ ابی ذر نوچھ مفکزین اقل فاز استعمال ای یا یا لاز ورکولی مصافحی طالبانو یا سفاگ ورکولی مجھے استاد سنگ اکڑن شاگر بے افل شاگر تا دغا چکتا یا قرآئی یا ٹورسی فقہائی اوڑا بانے پوششویں کوئی اوخاس ایمام پوری دانش داب نبی اسلام السلام پوری مدغس چی نہیں پٹھو لوگی اوڑا دیتا نو پدې ته تسلسل کې بسید طالبانو قوت ته سراده قوت را ده حفظ د حدیث د نبی صلی الله علیه و سلم اوس دا په خاص کیفیت او صفت سره ده کې یا بقولنی یا فعلنی یا جميعا قدوانو سره قولن فعلن دوانو سره لاندې ورته اشاره کوي حدیث ابن حجر رحمه الله او خبر حضرت کوم غلطی سڑی تا پدیر د ابن حجر رحم اللہ چونکی شوافی ہو کریں او نر سڑے دے چی سڑے پا یو ڈلکی او دریگی نسی پر نر توب بانی او دریگی او ور تا گنام نشترے بلترا تالا ما آئینی او ناغبا مرل چکا ورکو لگن او برابانی پوش دراجم ہوئی دا مولیانو خلالا حوا کبر کردی حضر شیخ بویل آئینی عمدت القاری خکی تا نهایت خر زکر فصل باری پېنی کشته ده فنی په فصل باری کې حسن ترتیب د فصل باری کمال له او جامعیت د مسائله او د احکامو د عینی کمال فصل باری عینی دا شی ګوري لکه تاسو الحمدلله رب العالمین خدامیاں نغد کنا خبروان پیږنا تدبره سوچ سره ډیر ښ سره شپې باندې نغورا مسور شو ها موقوف شو وغیرہ مرسل شو پدې کې څه کوي خپل مسلک ثابتې نو چې دا کتاب څوک وي شه په حنفیه تم پوي نو بدې دې نه وي خپل دې خپل مسالم دایرې کې خپل مدا ولی سوره یونس کې نه وي سوي بزرگ <بارا> جن خپل عقيده سرګن کاور دا څنګه ده دا څنګه چې د وسکوما خپل پټه کم او سبا کوم چې بلنبري بیانوم چې دا ټول خلک مسلمانان شي لويني چې مسلمانې مجهول عقيدي ته څوک راځي خپل لويني بزرګ عقيده صاف کيو کسرارم کافي ځکه علی رضی الله تعالی سنت نبی له سن شوي که صاحب الله یو ته هدایت کی نو سان جد پر یو کار جوړ ک او خ سمه تو سمه یو هدف وره اکثر لره حکم دسی کولی اوسو اوبو په دې سن خپلن کارسته سن خپلن نووره د دې او ګډي مأمور استماره څو کولی ما مخکيوې نو حالات قوليه لکه سمه تو فلان یې وویل اشهد بالله نو دېم شی که کنه شاګر چا نقل کین بیا سوې اشهد بالله چلان دې جناب له اندغا و تاسو لقد حدثني فلان فلان الى یاد يا فعليه لقد دخلنا على فلان فاتعنا ثمرا ترى اخره فوري من لا رو فلان يكرن من تسراكر كذوري قره حديثو اامنت بالقدر خيره وشرره حلوه ومرره فوق وشريني الله اکبر او دا حدیث ګورم استاد چې ناقد لازمی باندې ذکر کوي چې پيو صفات باندې روات د سند رواني تبېل کدا ملګلری او پکار کی پیلې شو دی او پيو رنگ دی خبرونه پوښتنه دا چې اند را کیوایم اوی تل اوی کور دی دوی مان غاڼه لکه حد 10 پلان وہو اخذم بلیهيته او پوښې غن کجوري راخري او دویم ته وګورم حديث بیان کوبي غیره ونل حديث بیانول په اوكي شاګر بیا خپل شاګر ته چوي نشکې اسی کوي دا مسلسل دا شفات دي او اسناد وای اوه مې 35 نه په تسلسل او اوکل کل تسلسل لوی زین د اسناد کې سمانه انتہا نبی علیہ السلام پرینی یولوی امام خواست جای پوری لکلانی با فلک حدیث دا مسلسل بالاولویت دیکھ رسی گی سلسلہ سوفیان ابن اوینی تا مسلسل نبی علیہ السلام ترسی فقد و حیمان دا غلطی دوا هم دو اکسر لرا بحکم سی دا کل چک شو تاریبان دا مسلح حل اس تاریبانو دا تحمل دا پارا حدیث روایت کولو دا پارا سالفاز حافظ ابن حجر رحمه الله جمهور دا جکر کئی اتا قسمان او گورے اجمالا لان دی نوردین عطر رحمه اللہ جکر کڑی ورستو متن و شرح کی خلق لیبیا و فرق دا تندرہ جو چیدہ زین کیو گورے یو آوریدل دا شیخ ناق سمیت فلان زیم عرز یعنی قرآت علی الشیخ الحمدول اللہ پاکی آواز بانیوی ملک زم سبق ناکی آزان خلاف ناقو بیش و لے کافر کی گئی اب ربانی پروشی خلق اطولہ شیم نرازی سویسو کسام نرازی فکار دیدہ جماعت کی زیم نرازی عرز آل الشیخ خبور عرز مناولا دوکی امراضی تالیبان ارستون اجازت پا باکی بمراشی او بیازان لده او خیرعت آل الشیخ درین اجازتون سلورم مناولا مناولا ورکولو توی پینزم مکاتبا اولیکی او چا تی اولیکی او شفقم اعلام خبرول اول استاد شاگرد تو شدا حدیث سی ادا کتاب ما د پلاننګ روایت کړي تا ته اجازه کوم تم پخ شويتو سره روایت کو او بل وصیتن او بل وجادا چې بها مو می حدیث یا کتاب یا خد لگنن سبا مون سره چیداری داشو اتا حسن وس عبارت ته غره تفصیل کوم بیا اول د دین سمیت او حد سنې کله چې شاګرد یې او کېرات څوک کئ شیخ کئ متقدمین دا شهول کئ او زمونږ زمانہ کې چې شاګرد وای او د تیمه او حنیفه اولاد وای ولی په دې کې غلطیاں اوس ک طالب راټینګې جو بیا غریب خطا کیږي او دا نور او بیا ډرامه کې نن سشن پوشیم کوو په دې او بیا به نه خوشاله او ک نور وسرين حدثنا سمې ن بیا اخبرني وقرات على الشيخ وقرات علي دا به مرتبه شو عرض قرات على الشيخ مال وصلو شیخ ور دسرې غوګي بیا قرآ علیهی و دل وصلی او ماوری ما دل دا دریمه مرتبه شو بیا انب آنی دا سلوره بیا ناولنی دا پینزه بیا شاف آنی ای بلی جا دا خپلی چه بین ایراته مخام خپجبه بانی تلفوز بانی اجازت رو داش پگمه بیا کتبه ایلیه ای بلی جا دا ومشو او بیا عن و نحوی من سیغن چره احتمال د سما لري او د اجازه یاداج ها وليادا م سما ايزن او, او, او تم بسقي قال و ذکر و او ذکر او روا خو شي به خبره باندې خو طالبانو دا اجمال قبل التفصيل او اس تفصیل بعد اجمال دا اولني دو لغزه د سيغه د ادا نه یعنی تحمل و سرس د ادا کوله مسله با اخر کې ذکر کوم چې څنګه به موږ کو دري نو اوله مرتبه اور ایدل شیخ نه او دیما مرتبه قرات اله شیخ او دې تا اکثر څ علماء عارضوم وي جمهور دې قائل صرف عاصم النویل د ادمي جواز خدا کولو معمول بهان لري نا اولانونا دا دو شویم چه سمیت و سنی دا صالح دی دا اگه چه دا پار چه واوری یوازی دا لفظ دا شیخ یو کسا رو دید چه دیرینو جمع استعمالی دا فرق از طالبانو جواز خود دوانو دین دوان استعمالو لی سما او خیره تا شیخ مرتبه د رسول امام ابو حنیفه رحم الله او وی و د سمانا اني د سمانا ذاکرت سمان علی شیخ سمامن شیخ نن ذاکرت علی شیخ دا اوچته ولی پدې کې د غلطې اصلاح کیږي او حفاظت کیږي نو هر هغه شی چې په هغه د صورتینو او اولای اوچتي خبرونه پوښیږي ارګو تاسو څوک ورته چې څنګه وینئ امام مالک نه هم یو دا روایت دی دوی مسلک دی امام مالک دا خو یو روایت مسلک ان دی مذهب ان دی او سفياني سوري او امام بخاري هغه وايي دا دواړه برابر دي سړي دواړه برابر دي او دنه چېروو کوم الفاازدي د دوی نه وچتې خبره باې پوه شوې درې مسلهکه د جمهوره اووي چې دا د کم دی سر ساه کم دی جواز کې د کلام کلان مشته دی اوسانې دو څې اغلاړو دلته دغه تفصیل کوي تفصیل او تحديث بما اسم یامن لکه شه هو شارو بینه عزیز سره نشته اخبار په اعتبار د لغت سره خبربان پوښ وي اصطلاح فرق دی هواه فتیدار پر کې بینه متا شدید متا کول له سره د حقیقت اوربيه ته اغله ترجمه ده په لوغت کې د یو شی دی خو چونکه اصلاح چې شوه جوړ شو نو فرق یو کو اوس دا فرق یو کو اصلاح جوړ شو مدونه شوه مثبته شو خو خبره باندې نو بیا د سوغت زيده دا حقیقت عرفیه نو لغت باندې دا تاسو شو ترجمه شو نو فرق یې څه شو ثابت شو خبره باندې په لغت کې پخ پر ونه معنی د حدیث ته حمل مع انه هذا الاصطلاح انما شائع عند المشارقه ومن لم ومن تبعهم مشارق بن زبنه والمغاربه الاصطلاح بل الخطاب بل الاخبار والتحديث منهم بمعنى واحد فرق نه وای کنه هم معنی وای خبروانی کو ش لغته پاک خپل لغوی معنی باندې فاتل خبروانی کو اصطلاح اعتبار نور کې او چکه م اصطلاح اعتبار کې جهت عرفي ګرځي وګوره طالبان ددیو نظیر مثال صلاۃ او دعا په لغت کې صلاۃ څه حقیقت ده په دعا کې او مجاز ده ان مقصد او په اصطلاح کې حقیقت ده بارکان مخصوصو کې او مجاز ده څه په واقع کې نام دا د حقیقت ورڅ سره جوړه ولایو شو له لور ترجیح شو دا معنی وایي فین جما <سؤال> راوی ایا تا وی سه او ته جما به سه او ته یو پلا انتسنا پلان او سمین پلان یا کول فوق د یوه را نه او سمین او نور لکتا شو وای سربانه پوښی چمن دا ور درې او چیو کا شو وای نه به حد سنې او سمېته وای کنه وای وقت تکول النون لی لیکن به کل لدی ودی کدی کدا سم نه حکم د د د فارز لیکن سنې سمعی قائلها سمیتو سرحدې په کې کنه وایم دا نه ورته تاسو موږ ورته وایي واسطه نه د فقخله مې اوریدلې واسطه کړشدن قوت ته بګې لکهنه حدثنه یو کس دلته کوی اجازه ته تدریس او ارقى اوقات مداره مایا والثالث هو اخبرني والراد هو عليه. قرأ علي لمن قرأ بنفسه ذلك في پنجما كاي يقول اخبرنا قرأناه علي فهو قرأ ارضتن طشان قام يتغسل قرأ علي طشان دي تسلورم ترو خبر بن پوچھ وای من هذا ان تعذيره بقراته لمن قرأ خير من التعذير بالجدل الاخبار لانه ابسه في على الشيخ وای تام دې وړاندې راځي چې هغه راځي چې هغه وځي او آباد مر آبادالیک جمهور پنيز باندې دا د حدیث د تحمل د ځکولو او نقل کولو شیخ دې وای پنيز دې چې آباد غنی من اباظه رکی بن علی الیرا بازی راخانو چی دار تعامل لدین بغیرت کړي ها وای ستا بالا باز مبارجه ها علی السماء ملت الشیخ قال بجما منجم ممین المحاری بخاری وحتا اول صحیح في الصحت والقوه سواء برابر مخ مزایب و تماشر او کزن ایجمال کی وای مخ ورمه من حسب لواد والسلاح متقدمین بما ومانه اعتبار ده لیل ایجادت لکا آن دے لیل ایجادت لیل ایجادت لیل او اس مسئلت آریبانو آن ایجکر کدا توقتی و تمہید دا پاردا آن و آن آنا تو نسوی کافی ہوئی او آدم تدلیس پراوی کی اوکا معاثرت ہی نہیں او غلط دیبیاب انکتارا لکن او چې مدل شي نو د سر نه معتبر نه دوه شو امام بخاری کوي یو دریم شالتو اضافه کوي لقا او لکه امام مسلم چې کوم رد کړی خبره باندې کوښوي خدا په بخاری کې نور کتابونو کې دا شت نشته خبره باندې کوښوي راځي مسلک د چا دې د جمهور مؤاسرت کافي وي ایک شو کته نظر دراجيیت او د مرجعییت نه تطبیق دا ایمام بخاری مسلک د علی بن المدینی دا دے خبر بانے پوش او دا نور و غیره دا بناد په احتیاط خبربانې پوښتې او د نورو مسلک د جمهور بناد پس سره په جواز باندې خبربانې پوښتې سره د دین هغه نظایر په مسلم مقدمه کې ذکر شوی چې ان سره صحابه نو کلکړي شه او ته صحیح نه دی وی خبربانې پوښتې غواړم او بل لفظ دا حدیث ته سوی معان عن. او اوی تسوی موان عین او دکسی د دې هم معنی یو بل لفظ مو ان ان مو ان ان ان ان فعل شو نو باز یو چې دې حکم دان دا عام نه خدای جمهور پنيز باندې امدار پو معنی د دی د انا عندي او د راجی خپل پایوس المعاصر محمولیتنا على السماح وینادت کو مرسل تنه مون قات دی اته مون قات دی کنا ګوره خود شان اوردلې واشیتہ کټ کایو نسبت کای خبردارانی پوه شو او په دې کې هغه اقوالو مخکې مون ذکر کړی سو اقوالو مرسل کې مخکې مون ویل دي کشر کو سم دی حاله سمایته بودل معاشرت معاشرت تنه رسیت محموله علی سمای تو کداซีน نبیه محمدلص مدللست دی نو دا محمول علی سمانه وی وقيل يوسطا اني عنات اگر کي اوس لشي حاصل شي امن فقيسا منع عنه واه ده دو د نسيده مسلم تبي او دا مختار علي بن المديني والبخاري وغيره من النقاد ولي چلي وکنا بيان حديث ابن حجر وکړه امام بخاری د لمنګه خلاف نه یم منګه تدبیق وکم نو منګه ډیر ښه کار وکم تلوازی خفن اور کې سلیوانو ته تلوازی خدا نه نه منګه تدبیق وکم ولی نبی علی السلام وایي څنګه جما نه اورېدل اګه سوره سوې کنه لکه موږ نقل بالمانه کې ویل اور د نذیر و مثال وایي واتلا کوم مشاغته الاجلات المتلفذ بها تجاوز وکدنی وكذا... <تصفيق> مشافهتا سمانا هي پج وسره مخامخه اجازه المتلفز بها تجوزن جاي او دارن له مکاتبه في اجازه المكتوب بها او دا موجود دي په عبارت د ډیرو متاخیرینو کې واي په بخلاف المتقدمین فا انم انما اتلقون حتی ما کتب به الشیخ فن من الحدیثی لطالعی سواؤنو دنن لہو پی روایتی املا لاتی ما لیدہ کتب ایلیه بالعزاد فقط وشترک پسکت بس... اس طالبان ایجا... شیخ لکی اور شاگر تسریں ہوا رکی اجازت وی او کنوی خبره ابا نے پوشی تدیم روایت صحیح د جواز وقایل دی رسول الله ان شاء الله واستر تو پیسیه اجازت روایت کی مناوله تک کرا نه دي مناوله ور کول او چی اجازهت واسره تا مناوله ورکول کول اتا دور کیدا شي كتاب الکتب سجز ور کی طالبانو نذا ارفا ده زکه پدی کی تعین و د و دا کسوال انتیاه شد استالیبان و مناوله سلوره با مرتبه دا تحمل مناوله معنی ورکول استلاح کی استاسو کی اصل پل یاد آغی نقل ورکی شاگر تا ندابا اجازت سرئی یا خالی بایی دا اجازتنا تا مسلحه بیا طالبانو دا پسو قسم دا یو مقرون په اجازت سرنده ارفا مراتب شده منوالی دویم چې خالی بی دا اجازتنا اسی ورکی درین سورتا تالیب تا یو کتاب یا یو جوش شیخ طالب یو کتاب یا یو جوش خپل شیخ سمخ کي پيش کړ او شیخ وايي کي غور او فکر وکي پرستو دا غي نه وای وقفت على ما حدیثی عن نو بیا ورته وایي چې سره روایت کوا خبر باندې پوښ نو درې کیسونه یې ذکر کړو سو درې کیسونه یې ہوکم د مناولی تاریبانو پے اجازت سره د دی او د سما مرتبہ برابر ده یو خدا شو یو مسلک شو ده شو د ایمه سلاسا صوفیانی سوری ابن مبارک وغيرها رحم الله وی چې دده د سمانه سره مرتبہ کم ده سره دی اجازه ننده خربان پوش ما خپل اصل تا ته درکو چې پښرایته د محدثینو باندې ته روایت کول شه دا زمو هدیث یې ما د پلان یو استاد ناول دی خربان پوش جام اوکا اجازه نخه خالی دي باز وی چې جایز ده او باز کول کی دا ادم او دا مفت سجې راځي سجې او راځي عبارت وايي طالبان دا حاضر او هاي تاسې کی اپی نظر واچی تصدیق یو کی اوید ته بدوان سرنه حاضر روایت ان فلان دوانه صورتونو باندې په پوشوګه متن کی ذکر دي نو روایت کو اني زمانه او شرط ای زاندار نه دي ها ایو مکنه قومه و اماده تلیک و وای خلق قبضه پیو کی پوشه خبرهون جده اختیار ثابت یا په تملیک سره یا عاریتن چې نقل در دینه او مقابله یو کیده شاگرد صحیح کی خبرهونه پوشه وای ان تبع غسان په پروتستیت ورگیته خلاص خبر الله انه هو سترته الحال فلا تبین له زياده مزیه علی الاجاره لا وليا يجزه الشيخ بروايه كتاب معين خاص کتاب ويعين لهم اه كيفية روايته له واذا اخذت المناوله باذن لم يعتبر بها عند الجمهور وان وجهنا حمله اكبرها الى ان مناوله اي مناولته اياه اي تقوم مكامه ارساله اليه بالكتاب من بلد الى بلد ولكن ده صحيحا لكدي عندنا خط بل تليغي او خط بيجانديش طالبانو متوفر بك خبرواني دا بعد د هی شو چې اجازت نه خالي نو دا جممهور پریبانې موتبر نه دا. دا اجازت نا دا منله موتبر نه ده دا پ پنظم یو منولله وه نو دا اوس مکاتبه وای ظااهره ده صحت د روایت بلکې تابابت مجرره ده چې خالي ويیدهسه ها ایذن نہ من الایمه اگر کا به وسنه دې سره ایذن به روایت میتفاقی دې په دې کې پکري نه هغه ظاهر نه ده بولم یظهر لفرق بین المناوره الشيخ من يده للطالب وبين ارسال الیه بالكتاب می موذن الى اخری ذا خلا كل من عمان لذ شرذہ اذن طالبانو په وې ایجاد کیو طالبانو بلکې اعلام خبرواله نه خبر, خبر ورکی طالب تھا چې دا کتاب یا دا جو زم ما روایت کردل خو چې دا مجردی د سن اعلان نه ده شي مجردی سره اعلام کی اجازت نهي مجرد اعلام خبرول دا موثبر نه دي جمهور په نيز باندې وای وك وجادا وهي اي جده خط يعرف كاتبه وجادا طالبانو بلک شمسر وجادا ولي کوي وركي وجت چې دا نقل کینو اداکې څنګه څنګه وکي حد ثنا بنه وجد به خط فلان خو چې په شر د چې خط پی جاري هغه د چي بیا مومی په خط سره چې پی جاني کاتب دا وای وجد به خط فلانين بیا کول شي خدا غلط شو او مطلقن اجازهت وی او کني روایت کنه کول شي خدا موتبر نه نوای دارن له حکم د وصیت له نه یې بار ذکر کوي باځوي چې دا جایز دي خو صحیح دادا د دینه روایت جایز نه دي سړي روایت جایز نه دي هغه دا چې وصیت وکړو مرګ پرل کې یا سفر کې او خاص سړي دا باصل فل او به اصولي بقد قال قوم من الایمه المتقدمين يجوز له ان يروي تلك الاصوله ونفس دقه وشیث سره ايه دقه وشیث سره و جمهور سوید چی اجازه تو مرکیه زم اجازه چې jira وشیث سره زم اجازه تن بیا موثبر قالید اجازه تن بیا موثدر راجح قول په بنصر موثبر مده ورته طالبانو او وی اجازه مخکې ذکر شو وجد به فلان د دې لغوند کې زین ته خبر راولې د شریطه د چا کتاب میلاوشی خو اجازه نوي متقدمین او متاخرین روایت کړي د دې روایت کړي خو مرتبه د دې سره منقتی روایت په درجه کې ده سر منقتی روایت یې ضعیف ده واي તરી و او كه له مجوزات و غيره لا في المجاز به حاصل دوره طالبان بل قسم اجازه خدا معین الہ معین د خاص شی خاص طالب علم تا د دې کتاب اجازت ورکوم اے دې شریطا د روان معین تعین شته دی کنه دا طالبانو د دې روایت کول صحیح او دا اعلا د ټولو صورتونو د اجازهت نه دین طالبانو اجازت ورکې د معین و فی غیر معیین تالیب معلوم دے خو کتاب مجازبی چې کوم دے غیر معلوم مجاز ہی کتاب غیر معلوم دے ایلکہ تاتا میں دیو کتاب اجازت ورکنو سو کتاب او ربان کوش خواہ بل قسم تالیبان اجازت غیر معیین فی معیین تالیب ندے معلوم کتاب معلوم دے تدی کتاب می اجازه تاریف کړی او تاریخ تا خبربان پوښي یا طالبانو دوانا غیر مآین وی طالبو مجاز له اوسره طالبانو مجاز به دوانا غیر معلوم دیو کتاب یی او طالب ته می اجازه ور کړی خبربان پوښي بلکې سم طالبانو مادوم تا چاته ماذوم تا اجازت مې ور کړې دا بچي جکله پیدا کی هغه ته جمعان روایت سپه تا لې ځانانه مشو غوسوم نشته بچي یې نه ګړډې ډېر هړلې ونه خاوند دې وک کوله یو څه ښه یې مې سنې یقین راغلي استشته وي ورسوسی یې سم نه انده بچي سپه تا لې کاچی یې راغله او مې ټول ته سپه ها طبعاً ورکولشی تا تم اجازت در که لگه تالیبان چستاغ ازوی پیدا شناغتم دا بلواستا تر ای خبر پوششی شپگم قسم دا اجازت تالیبانو ما شمتا چی دا تمیز عمر سا نبی رسیدنی نجمهور وای چی دا درست خو سما د پار تمیز شرط دی ادا کول دا او باندې پوشه تهم تحمل کې صغیر نکول شي کله روایت کې اجازه اجازت اجازه دې کړه ګن او ادا لپاره به شرط سي وم اجازه د مجاز بل شامل نه نووي عجز توله ما عاجز لي تا تا در کوم دا غصه چه ما تا اجازت راکڑه اوپلاگی. پوشش با خبره بانی. گوره دا نورو کې چه اجازت تی نو دا روایت کول سهی. خو آدوم اصالتن د دینا روایت نقل کول سه چه بلکل اصالتن ما ته تم اجازت ورکڑه. خبره بانی پوشش جمان کتاب دارو کئی. نو دا غانه دی موتا بار روایت کوله نديم موثبر او دانور مال اجازت موثبر بلا اجازهت دامن سره کمزوري اوسو اي عبارت لا اجازت اجستري او لمن اترك احيادي او لا اجازهتي عامري ام اور اهل البلد الفلانيه وهو اقرب الى السهره لقرب الانحسار وكذلك الاجازه للمجول اي او مغمد نعم معلومه او دان اجازهت للمعظم يقول اجستري ما سيولد سيد امام انشاء الله تبارك وعيقول اجازه وكذلك اجازه للممولين امات من علقت بشرط مشيه الغير اي يقول اجست لك ان شاء كلا او اجست لمن شاء يقول اجست لك ان وهذا في اساس في جميع ذلك قلنا وقد جوزت روايه جميع ذلك سواء مشغوري مادام يبين المراد من هذا تويدار نو اجازه سريه طالبانون جائز روايتهنا بیا نه ول سره جایزه صرف شه مادومی اصالتاه الکه پیدائش کنه ته میجازه څنګه دا موثبر نه یته دا غنی ویری و یته بیانې څه وی زمو پبارک خپلانی عالم چې کوم دی ویلو شه کله پیدائش اجازه تینو د اوس ریوایس کوم دا غنه نو دا موثبر نه خو ته باندې پوښتنه فادیو حقان و جماعت مم شایخه واستعمل اجازه کریمه د محمد بن عمر کو بکر بن عبد داود و ابو عبد الله بن مندس واستعمل مؤلف بن عبد بکر نابی خیر سمطا وریا به اجازه العاما وره خدا قول مرجوخ دی معدوم مادوم اصالتا نه معدوم مادوم چې تبعانی اور باندې پوښي اجازت اجازه ته استاد او استادوي کې هغه اجازه مونږ غیر اجازه او اجازه عام نو ډېر کسان چې کوم دي روايت کړي د حفاظو نه پکی دي ورته وعلى حروف المعجم نکسر دي نو کل ذلک ما قال ابن سلا توسع دیکي طالبانو مجاز دی غیر مرزین اسان یاد پر اختیار او غیر مرزین احتیاط نه سره کلمې اجازه خاصه معائنہ مختلف في صحته اختلافا قويا عند القدماء وان كان الامر استقر على اعتباره عند المتاخرين متقدمون في اختلاف وجدام سرين ومتابون متاخرين سرين مما تعتبران نذاكم درسيمان بالاتفاق اه نصرين وشكر حاصل في بدايه استرسال مذكور نذا بسن غرش اه فان هذا ذا اضافه لكن هذه من اراده الحديث معذرف یم نه درا بیا نن انصافی تھی هغه سند د نقل دا اجازهته ولا سند طالبان سی نه ته دا هغه نه قوی دا دې دې پرې ورسیدو كلام د شیبو دا ادا کیه ثم الرواۃ پوسټ دی, دی م مصلب کو د دې د ادا طریقه هغه به وایو دا سند په انشاء الله سوره دی کوشش کوم